פרק ל"ה: ויעש יאשיהו בירושלים פסח לה' וישחטו הפסח בארבעה עשר לחודש הראשון ויעמד הכהנים על משמרותם ויחזקם לעבודת בית ה'. ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם משא בכתף, עתה עבדו את אדוני אלוהיכם ואת עמו ישראל, והכינו לבית אבותיכם כמחלקותיכם בכתב דוד מלך ישראל ובמכתב שלמה בנו, ועמדו בקודש לפלוגות בית האבות, לאחיכם בני העם, וחלוקת בית אב ללוויים. ושחטו הפסח, והתקדשו, והכינו לאחיכם לעשות כדבר אדוני ביד משה. וירם יאשיהו לבני העם, צון כבשים ובני עזים, הכל לפסחים, לכל הנמצא למספר שלושים אלף. ובקר שלושת אלפים אלה מרכוש המלך. וסרב לנדבה לעם, לכהנים וללוויים, הרימו חלקיה וזכריהו, וחיאל נגידי בית האלוהים, לכהנים נתנו לפסחים אלפיים ושש מאות, ובקר שלוש מאות. וחנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו, וחשביהו ועיאל ויוזבד שרי הלוויים, הרימו ללוויים לפסחים חמשת אלפים, ובקר חמש מאות. ותיקון העבודה, ויעמדו הכהנים על עומדם, והלוויים על מחלקותם כמצוות המלך. וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם, והלוויים מפשיטים. ויסירו העולה לתתם למפלגות, לבית אבות, לבני העם, להקריב לאדוני, ככתוב בספר משה, וכן לבקר. ויבשלו הפסח באש, קם והקודשים בשלו בסירות, ובת דבדים ובת צלחות, ויריסו לכל בני העם. ואחר הכינו להם ולכהנים, כי הכהנים בני אהרון, בהעלות העולה, והחלבים עד לילה, והלוויים הכינו להם ולכהנים בני אהרון. והמשוררים בני אסף על מעמדם, כמצוות דוד, ואסף והימן ודותון חוזה המלך, והשוערים לשער ושער, אין להם לסור מעל עבודתם, כי אחיהם הלוויים הכינו להם. ותיכון כל עבודת אדוני ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עולות על מזבח אדוני כמצוות המלך יאשיהו. ויעשו בני ישראל הנמצאים את הפסח בעת ההיא ואת חג המצות שבעת ימים. ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. בשמונה עשרה שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה. אחרי כל זאת, אשר הכין יאשיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בחרקמיש על פירת ויצא לקראתו יאשיהו, וישלח אליו מלאכים לאמור. מעל יבלך מלך יהודה, לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי, ואלוהים אמר לבעלני, חדל לך מאלוהים אשר עמי, ואל ישחיתך. ולא הסב יאשיהו פניו ממנו. כי להילחם בו התחפש, ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויורו היורים למלך יאשיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הוחלתי מאוד. ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה, וירכבוהו על רכב המשנה אשר לו, ויולכוהו ירושלים, וימות, ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודיו ירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, והינם כתובים על הקינות, ויתר דברי יאשיהו וחסדיו, ככתוב בתורת אדוני. ודבריו הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה.